Capitolul 2. În privința venirii Domnului nostru Iisus Hristos și a adunării noastre împreună cu El, vă rugăm, fraților, să nu vă clintiți de grabă cu mintea, nici să vă spăimâtați nici de vreun duc, nici de vreun cuvânt, nici de vreo scrisoare ca pornită de la noi, cum că ziua Domnului a și sosit. Să nu vă amăgească nimeni cu niciun chip, căci ziua Domnului nu va sosi până ce mai întâi, nu va veni lepădarea de credință și nu se va da pe față omul nelegiuirii, fiul pierzării, potrivnicul care se înalță mai presus de tot ce se numește Dumnezeu, sau se cinstește cu chinare așa încât să se așeze el în templul lui Dumnezeu, dându-se pe sine drept Dumnezeu. Nu vă aduceți aminte că pe când eram încă la voi vă spuneam aceste lucruri și acum știți ce el oprește ca să nu se arată decât la vremea lui, pentru că taina fără de lege se și lucrează până când cel care o împiedică acum va fi dat la o parte, și atunci se va arăta cel fără de lege, pe care Domnul Iisus îl va ucide cu suflarea gurii sale și îl va nimici cu strălucirea venirii sale, iar venirea celuia va fi prin lucrarea lui Satan, însoțită de tot felul de puteri și de semne și de minuni mincinoase și de amăgiri nelegiuite, pentru fi pierzării, fiindcă n-au primit iubirea adevărului ca ei să se mântuiască, și de aceea Dumnezeu le trimite o lucrare de amăgire ca ei să creadă miciuni, ca să fie o săndiți toți cei ce n-au crezut adevărul și le-a plăcut nedreptatea. Iar noi, fraților iubiți de Domnul, datori suntem totdeauna să mulțumim lui Dumnezeu pentru voi, că va ales Dumnezeu dintr-un început spre mântuire într-u sfințirea, Duhului și întru credința adevărului, la care v-a chemat prin Evanghelia noastră spre dubândirea slavei Domnului nostru Iisus Hristos. Deci, dar, fraților, stați neclintiți și țineți spre pe care le-ați învățat, fie prin cuvânt, fie prin epistola noastră. Însuși, Domnul nostru Iisus Hristos și Dumnezeu Tatăl nostru, care ne-a iubit pe noi și ne-a dat prin har veșnică mângâiere și bunănadejde, să mângâie inimile voastre și să vă întărească la tot lucru și cuvântul bun.